Kötőféken tartott boldogság van olyan, egyáltalán boldogság van olyan. Jelenetek egy házasságból, töredezett mondatokból, történetekből, emlékekből, egy házasság anatómiája, naplószerűen rögzített képek Leó is Márta életéből. Piros Vera eltévesztettem drágám, első kötette megjelenése kapcsán beszélgettünk, Pirosvera Vera íróval, aki hozott új szövegeket, verseket is, illetve ő válogatta, hogy megszoktahatták a zenéket. Tartsanak velünk mindjárt visszajövünk, én Martonéva vagyok. Píros Vera, uh, halló, halló, itt vagy? Halló, igen, szia, itt vagyok. Uh, egy kicsit nehezen hallak, de majd mindjárt gondolom, hogy uh, jobban. Vera uh -huh. Portugáliában ül, én itt a stúdióban, és akkor reményeim szerint ez nem fog fennakadásokat okozni. Uh, Mielőtt ez a köteted megjelent verseket is írtál, meg novellákat írtál, publikáltál belőlük különböző irodalmi lapokban, és az nagyon izgalmas, hogy van-e időrendiség abban, hogy előbb kezdtél verseket írni, aztán a prózai szövegeket, vagy vegyesen írtat, hiszen majd a most megjelent könyvedről később beszélünk, az egy nagyon izgalmas, a vers és a próza határán mozgó mű. Hát igen, uh, igazából mind a kettőt körülbelül. Igazából először verseket írtam, születésnapokra, tehát ilyen olyan apró kis verseket, de amit ilyen komolyabb szövegnek vernék, az a, az a regény volt. Tehát prózát kezdtem el uh, hamarabb írni. És igen. Aha. Uh, ugye a most megjelent köteted, az eltévesztettem, drágám, az Átjárása ennek a kettőnek, ez egy verses próza, ahogy így jelzik a te első kritikusaid, vagy akik írtak a könyvről. Nem tudom, ebben egyetértesz, hogy verses próza, vagy mi a műfaja? Hát na nagyon nehéz ezt így meghatároznom. Számomra ez egy történet, amit versformába formába tördeltem be. Ő igazából, hogyha így talán így a drámához is közel áll, Ö, nem nagyon tudom meghatározni a, a, a műfaját. Verses formában írtam meg, hiszen rövidebbek a sorok, de gyakorlatilag ett, ett, ettől mondhatom azt, hogy vers és egy történetet mesél el egy egyházas pár történetét. Abszolút, tehát akár mondhatnám azt, hogy ilyen ciklusokba rendezett, hogyha a versbe gondolkozom, de közben nekem eszembe jutott az, hogy naplóbejegyzések, cetlik, visszatérő, refénszerű sorok. Ö, igen, hát ezek igazából nem is naplóbejegyzések, legalábbis Először napról bejegyzéseknek indul, de aztán még igazából arra jöttem rá, hogy, a, hogy ez úgy már a márta fejében történő jegyzetelések. Tehát amikor így reflektál az éppen történő eseményekre, és így azokról beszél, jegyzi le. Tulajdonképpen, de, de igazából így így az agyában. Tehát. Nem vezetek naplót, hisz, hiszen nem is nem is, is időrendi sorrendben vannak a, ezek a bejegyzések, hanem így ö, leginkább Mártának a lelki állapotát ö, tükrözik. Mm, annak egy tükre, de mondjuk az érdekes, hogy nekem azért beugrott ez a napló, nem tudtam, hogy naplónak indult, de akkor csak egyfajta hangulatát ennek a szövegírásnak ö, Elkaptam, és az érdekes, vagy az nagyon fontos, ugye Kukereli Endre írja a fülszöveget, ezt uh -huh. a kreatív írás kurzusra jártál, és hogy ez mennyit segített abban, hogy a szöveg azzá váljon, amit tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos jelzés, hogy ő került a fülszövegre. Hát nagyon sokat segített. Ez a szöveg először prózában, tehát prózában, írtam meg, és elég sok probléma volt vele. És nagyon sokáig így, így pihent is, vagy, vagy próbáltam ott a dolgot, de én igazán sikerült, és, és igazából ezeknek a szemidániuknak a köszönhetően sikerült kapnom egy távolságot, és jött az ötlet, hogy, hogy akkor ebben a formában szerkesztem és így át a szöveget. Mielőtt majd formáról, meg erről nagyon különleges házasság anatómiáról beszélgettünk, hoztál verseket, és akkor először a hagyatékból az egyest és a kettest is olvast föl, légy szíves. Igen. Hagyaték 1.1. Nem stimmel a dátum, isméti az anyakönyvezetőt. Apám meghalt, semmi nem stimmel. Ezt meg hogy érti, kérdezem? A vállás dátuma mondja. Nem igaz, elvette. Anyám után elvette a vasutas nőt. Apám a praktikus, sokat vonatozott. Kidekorált ebédlő, vendégek, valami ünnep lehetett, esküvő. Nem találtam semmilyen papírt, vonatkozólag. De a nevét tudja, talán Mari. És a vezetéknév? Vasutas, ezt nem mondom, nem tudom, talán hatvanban lakott akkor ők az illetékesek, és nyugodjon meg, a lakásba bemehet, csak elhúzódhat a hagyatéki eljárás. Apám a második feleségétől, a vasutas vasotasmaritól, nem pont így fogalmaz az illetékes hatóság, 1991 májusában bizonyítottan elvált. Többször nem nősült a lakásban alszom. Hagyaték 1.2 Mennyire hasonlít a szapádra, mondja nekem valaki. Mire gondol, hogy az orrom, a szemem, a mosolyom, vagy úgy profilból, hogy nincs türelmem és sokat okoskodok? Vagy tudja, hogy meghalt és kedves akar lenni, vagy nem tudja, és, és egyáltalán miről jutott eszébe? Ahogy a én ülök, mi van vele kérdezi? Let me David Bowie-tól hallottuk az Angels Have a című dalt, amúgy David Bowie egy villanásra megjelenik magában a könyvben is, az írásban is. Előtte pedig a agyaték egy, illetve kettő azért volt izgalmas, Piros Verával beszélgetünk a könyv szerzőjével, mert hogy ez az apakép, az apahiány, a meghalt apa képe, a lakás, ahova az ember nem megy vissza többet, ez ott van a könyv szövegében is. Tehát nagyon szépen egymásra simul a hozott vers. Ez mikor írodtak a versek? Ezek frissek, és ezek a könyv után frissek. keletkeztek? Igen, igen, ezek, ezek abszolút frissek a az elmúlt egy évben uh, készültek ezek a versek. Ez, ez, ezek pont egy éve, októberben, tavaly októberben írtam ezeket a verseket. Olyan, mintha tán... folytatása lenne, vagy mintha egy szának a tovább sodrása lenne. Uh -huh. Hát uh, igazából én, nekem ez nem jutott eszembe. Ennek uh, egy aktualitása van, hogy, hogy, hogy apám tavaly meghalt szeptemberben, és uh, és akkor valahogy ö, egyszerűen csak így, így, így jöttek ezek a versek, tehát hogy muszáj volt valahogy így, valahogy ezt, ezt kezelnem ezt a helyzetet, vagy elég, elég idétlen kifejezés erre, de, de igazából ö, ö, ezek a versek ebből az eseményből, ö, vagy ebből a halált jöttek, születtek. A könyvet valahol írtál arról egy számomra olyan izgalmas tanulvány vagy szöveg, hogy hogyan született a maga a könyv, és hogy annak a tíz évnek, ha nem is dokumentálása, de mégiscsak egyfajta dokumentálása volt, hogy miből indult, és aztán hogyan lett az, ami. És hogy ennek voltak mindenféle állomásai. A tíz év azt is mutatja, hogy sokszor kellett pihentetni, de hogy voltak ennek nehézségei. A hang megtalálása, a szerkezet megtalálása, az eldönteni azt, hogy a próza vagy líra a, szóval, hogy, hogy, hogy mitől kellett ezt olyan sokszor így, így kivárni a, a, az időnek a megfelelő pillanatát? Hát nagyon sok probléma volt a szöveggel, a szerkezet, a hang. Igazából semmi nem szimmelt a, a, a szöveggel, és, és próbáltam átírni, dolgozni rajta, de, de valahogy... Valahogy nem mentem nem működött, és, és igazából ez több mint 10 éves szöveg, tehát kb. 18 évvel ezelőtt írtam le először. És mikor elkerültem Kukore, a kukorelendrének a szemináriumára, és ott felolvastam, akkor, akkor először, akkor utána kezdtem, akkor is fontosan dolgoztam vele, de ott sem nagyon alakul, és gyakorlatilag és két évvel ezelőtt találtam meg egyszer csak ezt a verses formát így, hogy, hogy lehet, hogy akkor az mit hogy nem alakult mert az azt feltételezi, hogy az embernek van egy képe arról, hogy mit szeretne, de 18 év alatt tehát igen, valami megvolt a történet, volt egy alapmag, amihez az ember megpróbált, vagy te megpróbáltad a szöveget a legtökéletesebb módon hozzápasszintani. de ez az eredetittől mennyit mozdult el 18 év alatt, hiszen az ember együtt, együtt nő, együtt mozog ebben a szöveggel, de közben eltelik egy hatalmas idő, és mások lesznek talán a rálátások. Azt hiszem ez, ez nagyon pontos, hogy más a, a rálátás. Tehát hogy egyrészt problémák, technikai problémák voltak bele, tehát ö, a szöveg megírása ö, nem, nem volt ö, nem volt egy ö, olyan nem érte egy olyan szintet, ami, ami, ami megfelelt volna akár nekem, vagy. vagy, vagy, vagy, vagy nem nem, nem, volt, nem, nem, nem nem találtam pontosan, hogy hogyan így, mert keveredtek benne a hangok, hogy ki, mikor kibeszél, és, és, és végül, tehát nem volt egy távolságom a szöveggel. Uh -huh. és, és, és végül is valószínűleg kellett, hogy, hogy ezek az évek elkerjenek, én is változtam, akkor bejött tényleg a szeminárium, ahol megtanultam a szöveggel távolságot tartani, hogy, hogy, hogy, azt, hogy igen, ugye így hideg fejjel, hideg szemmel nézni a saját ö, írásomat, és, és ez, ez volt az, ami, ami nagyon hozzásegített ahhoz, hogy, hogy így ö, megváltozzon. A történet az, az, az is tovább ö, íródott, úgymond, tehát az alaptörténet az az, az az eredeti, de amikor megtaláltam ezt a, ezt a verses formát, akkor, ö, akkor így kb. a felére esett le a, a, a szöveg, ö, tömeg és ö, hát Nyilván írtam hozzá nagy, nagyon sok új, új részt is, de már ebben a verses formában. Uh -huh. És akkor hoztál verseket, és akkor megkérnek, uh -huh. hogy az egyismeretlenest, olvást fölnék szíves? Egy Igen, egy, egy az egy rész, ez egy könyvásból álló ciklus. Azt mondja, nyugodtan kapcsoljam el a tévét, nem követi. Vizuális ingerekre adott csökkent reakció. Titkán válaszol, nem válaszol. Verbális ingerekre adott csökkent reakció. Elmosolyodik, oldalról látom, a szemes harkában mosolyog, valami vicceset mondhattam, nevető ráncok lassú halványulása. A fotelban előre dőlve a térdén támaszkodik, furán tartja a fejét. A nyak A Alszik, jobb szemhéje félig nyitva, a szemhéjak nem csukódnak. A lámpa nem látom rendesen, mintha a pupillák nem reagálnak. Törgés, bizonyára ez az. Vérzés az emésztőrendszer felső szakaszában, zárójelben a gyomorban, ellenőrizhetetlen. Kiegészítem. Kiesik kezéből a telefon. A végtagok koordinálatlan mozgása, majd merebb vizes tekintet erről egyáltalán nem írnak. Each night for someone exactly like you why do we spend money on a show or two no one does those love scenes exactly like you you make me feel so grand I wanna hand the world to you you seem to understand eat food The dreams I'm dreaming And I know verával beszélgetünk, és Carmen mcrae a Exactly Light You című dalt hallották. Majd eljutunk odáig is, hogy a két szereplője, Leo és Mártának, az az egész pszichológiai lélektani hadviselése és a jelenetek a házasságikből. De azt gondolom, hogy ez elképesztően fontos, hogy van egy olyan hát, tér, amiből felsejlik egy család, felsejlik Márta családja, meg felsejlik az, hogy hol járunk időben. Vannak olyan korhatározó, meg helyhatározók, ahova beülnek vacsorázni, ahova moziba szeretnek járni, ahova színházba megy Márta. Tehát, hogy mennyire fontos, hogy kitapintató legyen, hogy ez valamikor így a 80-as, 90-es, 90-es évek vége környéki Pest főleg, ahol játszódik maga a történet? Hát ő fontos volt, főleg talán akkor korszak az nem is annyira, inkább Budapest volt fontos, <gül> és, és ezért kerültek bele ezek a, ezek a helyszínek. És mintha ugye már régóta... Írom ezért, hát, és így az eredeti szöveg az, az jóval régedben született meg, ezért ezen így is változtattam ezeket, így meghagytam az eredeti időpontjukban. Uh -huh. Azért, mert hogy ezek egyfajta kulturális térképet is adnak az olvasáskor, elhelyezik a szereplőknek sok mindenét, vagy azért, mert a jelenleg évek óta Portugáliában élsz, és valamilyen módon ezek a helyszínek felértékelődnek, vagy máshogy is szólnak. Hát azt hiszem, hogy inkább az első, hát, inkább az az egész szempontjából, vagy hát a, a könyv szempontjából inkább az első, mint egy ilyen kulturális uh, térkét. Egyébként meg valóban felértékelődtek ezek a helyek, ott a Portugáliában érek, de, de amikor ezt így először írtam, akkor, akkor én még Budapesten éltem is, és, és nagyon szerettem a várost, tehát ezért volt fontos ezeket a helyeket bele, beleírnom, beletenem. Hát meg abszolút elhelyezhető, kikők kik ők a szereplők, a zserbóba Igen, járnak, az Urániába, moziba, hogy hova ülnek be talán a piávba. Tehát, hogy annyira lehet tudni, hogy az a harmincas generáció, Igen. az értelmiségnek melyik része, hogy körülbelül mit fogyasztanak kulturálisan. hogy ettől az nagyon izgalmas, hogyha rejtjelezve is, de minden ott van, minden kitapintható. Erre pont annyira nem is gondoltam, de, de valóban. De, hogy igazából ugye a mindennapjaik része, részei voltak ezek a helyszínek, és ezért igen, kerültek bele. Tehát, de valóban ez, ez így működik igazából, ahogy, alapvetően egy lakásban játszódik az egész, tehát vannak ezek a kis kilépések, de a dráma az a legszűkebb térben egy lakásnak a legszűkebb helyszínén játszódik. Azért, mert hogy ez a pici tér még jobban fokozza a olykor levegőtlenségét egy kapcsolatnak. Hát a drámák vagy ezek a helyzetek leginkább mindig a négy fal között történnek talán, nem? Tehát, hogy egy, egy, egy, egy, egy lakásban, egy szobában, tehát nagyon nem nem mutat, tehát hogy leginkább ez a tere a családi életnek vagy ennek a házaspárnak, a egy házasság életének a, a szoba a lakás illetve mm -hmm. én így gondolom hát abszolút a vitáknak igen. az érzelmeknek igen. a szexualitásnak igen abszolút a szinterei és akkor a még meddig, ami szerintem nagyon ö, belecsapunk a közepébe, majd a könyvnek hoztál egy szöveget, még meddig. Még meddig. Teó reggelit, ebédet, vacsorát készít. Azt mondja, terítsek meg, készen van az evéd. Beszélget velem, próbál velem beszélgetni. Azt mondja nekem, hogy nem emlékszem, nem tudom meddig bírja. A felesége vagyok, és meghalt az apám.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 Ki mutat be ezt a Sodá, sodá, mi Sodá. Sodar, sodá diz minha terra, san inclado, que mostra vez camino los, que mostra vez caminho los, es caminho pasando me, que mostra vez caminho los, que mostra vez caminho los, es caminho pasando mío. Saudade, saudade, saudade desenhe a terra sem incluir. Saudade, saudade, saudade desenhe a terra sem incluir. Se vou escrever muita escrever, se vou esquecer muita esquecer. Até dia que vou voltar. Se vos escrever muitas escrever, se vos esquecer t'asquecer, esquecer, até dia que vou voltar. Sodá, só dá desce minha terra sem incluir. Hözárny évorát hallottuk, hallottok, piros verával beszélgetünk, az eltévesztettem drágám könyv kapcsán, és nem véletlenül eszembe jutott a jelenetek egy házasságból, bár maga a könyv az nem ennyire durva, a házasság nem ennyire durva, de azért folyamatos lelki hadviselés, akár amikor jó dolgok történnek, akár amikor mélyre csúsznak, és talán annál nehezebb, mint ezeket a pszichológiai dolgokat bemutatni. Talán az lehetett a legnehezebb része. Hát, igen. igen és, ö, és igazából segített sokat a, a bejegyzések ö, ö, része, illetve amikor így ö, történnek az események és közben Márta így ö, reflektál egy-egy mondatba, vagy akár hosszabb részben is, de azok nem különbejegyzések, hanem ilyen behúzott részek a, szö a, a, a szövegben, hogy reflektál a történésekre, és mutatja ezt a kettőséget, a jelenki állapotát, hogy amikor így ö, első szem első személyen beszél, akkor, akkor, ő, akkor jóval határozottabb, és jóval tisztában látja a, a, a dolgokat, a helyzeteket, vagy saját magát akár vagy és, és, és Leót is, és amikor pedig itt történnek az események, tehát amikor benne van a helyzetekben, akkor pedig itt kifelé, Leó felé, a külvilág felé még sokkal ö, alámenősebb ö, gyengébb, vagy törékenyebbnek, ö, útörékenyebbnek mutatja magát talán. A hát ez... nem pontos szó, de valami ilyesmi. Uh -huh. Megráldásul egyfajta nyelvi játék is ez a kint is, meg a bent is, tehát, a mondatoknak a folyamatos egymásra tükröztetése, a hol kint el, hol bent el, amit összekötnek ismétlődő mondatok, amelyek mint egy refrén viszik tovább ezeket a történéseket. Igen, hát, Tehát, hogy ettől ez, ez, ez a verszerűsége az, az, az itt erősödik meg, meg ettől az által az említett, hogy, hogy 50 valahány bejegyzés, ami, ami valamilyen módon egyfajta kerékmágásba is tereli, vagy egyfajta monotonitást is ad neki. Uh -huh. Hát igen, igen. Talán ezek az úgymond, lérai betétek a, a szövegben. Uh, igen. Ez elég praktikus elég, elég, elég dolog is volt részemről, tehát, hogy nagyon sokat, mikor rájöttem erre a formára, akkor onnan kezdve nagyon-nagyon könnyen, hogy nagyon könnyen, sokkal könnyebben, jobban boldogultam a szöveggel, mint, mint korábban. Igazából akkor, kezd, akkor tudtam vele boldogulni, mikor ezt a formát megtaláltam. De ez egy a, a, a pszichológiáját is, hogy jobban meg tudtam írni ennek a nőnek, vagy ennek az egész házasságnak a pszichológiáit, így így könnyebben tudtam megmutatni. Inversben, Inverszben. Teó hetek óta a toronyról beszél. A szintrei invers toronyról. Itáliai mérnök emelte a földbe. Akkor ez nem kód, kérdem? Ez olyan földbe furt torony feleli, és ha leereszkedünk, a toronyba kérdem. Talán végre meg tudjuk, hol vagyunk feleli, és nekivágunk, és szélődünk egyre lejjebb, vagy feljebb, de valahogy egyre beljebb hét éve, a csőbezárt labirintusban, mint égigérő passzúj, indáiban gabajodunk, száradunk, zöldeljünk. Mikor mennyi fényesik a kútba, szorul a toronyba, rángat a szél, ver az eső, éget a nap, a levegő kitartóan, ringat, míg észrevéten az indák körbefonnak, és a kút mélyén vagy a torony tetején már nem mondunk, nem kérdezünk, csak bámuljuk, ahogy a felhők vonulnak. Five, meg piros vera, és ez az Inverse című verset, amit most olvástál föl, az két dolog miatt is fontos volt nekem az egyik, hogy valamilyen módon szimbolizálja azt a kapcsolati viszonyt, Leo és Mártaét a magasságokat, meg ezt a mélységet, meg hogy mennyire erősek azok a képi leírások a könyvedben is, részben akár legyen az egy falon lógó kortárs kép, akár a borító, ami királyi ábor képeiből készült. Tehát, hogy van egy ilyen nagyon erős vonzalom, ha jól érzem ehhez a vizualitáshoz, ami a szöveggen is átüt. Hát, ö, igen. <gül> Ez így van. Ö, nem, nem, nem, igazából persze, hát ö, ö, abszolút tőle, Király Gábor képeit nagyon szeretem, és hát ebben az inverszben, ez, ez valóban egy. egy szintre Invers toronyról szól, ez a, volna szólni ez a, ez a vers, de aztán így átfordult egy két szimbólum embernek lett, a aha. szimbóluma igen, és, és, és, és ezt így sikerült, így, így sikerült megírnom. Azért azt is érzem, hogyha ezek a versek, ezek most születtek, a könyv lezáródott valamikor talán tavaly, és igen. hogy ez nem, nem történt meg az a fajta eleresztés, tehát a könyvet persze igen, de valahogy a téma az folyamatosan ágazik tovább. Vagy kérdezem, hogy mennyire, mennyire tudtad lezárni, és hogy ez már csak egy ilyen utófutam utórezgése ennek, vagy pedig még dolgozik ez a szöveg, vagy a történet belül? Hát ez a könyv, az eltévesztett, drágám, azt úgy, úgy érzem, hogy lezártam. Tehát, hogy igen, lezártam. Énnek szeretném írni a, a folytatását majd valamikor, de itt de igazából ez már így, így, így vége van ennek a könyvnek. A történetek Igen. nincs vége a könyvben. Há, így ez gondoltam, az, az, az nagyon furcsa is a befejezés. Igen. Azt így nem Igen. mondanám el, de van egy ilyen nagyon furcsa lebegtetett, lebegtetett vége, meg ráadásul van benne egy csomagolás, pakolás, te is kim vagy, tehát, hogy, hogy ezt a... Ez a Kettősség a kinni is, benni, és mint hogyha minden történetben visszajönne. Kérdezem is, hogy ez, ez folyamatosan visszajön -e a játékon túl a, a kettőssége a dolgoknak? Hát szerintem igen. Tehát, hogy ez a kettősség azért sok, ez ugye ott van, ott, ott, ott van mindenhol, azt gondolom. Főleg, hogyha egy ilyen párkapcsolatról írunk, vagy, vagy arról, arról beszélünk, és és hát nem, igen, valóban lebegte, tehát nem, nem, nem, nem zárom le a történetet, mert igazából ez egy fakasza ennek a pár, egy ez a, ez a Márta és Leo életéből, és és nem lehet tudni, és nem is akartam, hogy, hogy, hogy lehessen tudni, hogy most ez hogyan, hogyan fog befejeződni, hát nyitva hagytam, itt hagytam a kérdés. Jó, mert vissza lehet hozzá bármikor térni, hát az is, hogy te nem a saját neveden írsz, a Piros Vera az egy írójál név, van neked egy neved-neved, és hogy miért? Ö, hát azért, amikor elkezdtem írni ezt a könyvet, ugye nagyon régen, akkor, akkor egyszerűen még így nem, nem volt az identitásom része. Tehát, hogy <síns> gondoltam, hogy fogok írni, mindig gondoltam, hogy, hogy nekem lesz tetszik egy könyvem, de, de valahogy mégsem... Nem, nem, nem, nem, nem volt az integritásom, és, és ezért valamit azt gondoltam, hogy nekem kell találni egy, egy írói nevet, amin, amin majd én írok. És most már egy pár éve gondoltam, hogy most már lehet, hogy a, a saját nevemen is uh, írnék, de akkor meg már ugye megvolt a piros fera, és, és szerettem, hogy egy szép szókapcsolat, szerintem, és, és most már ez így van. Abszolút, hogy ön... Meg hát lehet majd abban játszani, hogy mi az, amit az ember a saját nevén ír, és mi az, amit az író áll nevén, ezt is sokan csinálják az irodalomban. Uh -huh. És akkor van még a két szöveg és az underground-ot, légy szíves. Uh -huh. Underground. Megy a kocsi fut, a kocsi, patkó, dobogás. Babzene szól, visszáll az alagót, ívében a csempemozaik visszhangozza, vízhangozza siádó, rosszíjú. Megy a vonat, fut a vonat, zúgó, robogás. Ablak mellé ülök, szemben velem egy fekete nő telefonál, és közben nevet azon a konzorgó hangon, amit úgy szeretek, ahogyan én soha, amitől mosolygok, ha nem is nevetek én is, Mártin is zim, zim, megy a gép, megy a gép, fut a, a kerék, három ajtóval előrébb száll fel. Körötte szűk térnyílik, nem nézek rá, arc a vakvágányok kusza tervrajza, ismerem. Kezében húzatos bádogbőrre, halad előre, mintha a vonalba állított sok fénypozna, ütése mozdulna, és már a fejemben lüktet. Intendent, potkoppan, anzsusa rújus, mondja, és azt is, amit nem mond, mondja, alameda, pinzkoppan, ariely, rómá, zum-zum, nagy nagyazót út érinteném, de mégsem, tennap már dobtam neki. Vakszemét rám nyitja, C'est à la goutte à machine à foot Quand j'ai couru chanter ma petite chanson pour Marinette La belle la traîtresse était allée à l'opéra avec ma petite chanson j'avais l'air d'un con Ma mère avec ma petite chanson j'avais l'air d'un con. Quand j'ai couru porter mon pot de moutarde à Marinette La belle, la traîtresse, avait déjà fini de dîner Avec mon petit pot, j'avais l'air d'un con Ma mère, avec mon petit pot, j'avais l'air d'un con Quand j'offris pour étraîner, une bicyclette à Marinette La belle, la traîtresse, avait acheté une auto Avec mon petit vélo, j'avais l'air d'un con Ma mère, avec mon petit vélo, j'avais l'air d'un con Quand j'ai couru tout chaud au rendez-vous de Marinette La belle disait « je t'adore » à un sale type qui l'embrassait Avec mon bouquet de fleurs, j'avais l'air d'un con Ma mère, avec mon bouquet de fleurs, j'avais l'air d'un con Quand j'ai couru brûler la petite cervelle à Marinette La belle était déjà morte d'un rhume mal placé Avec mon revolver j'avais l'air d'un con Ma mère avec mon revolver j'avais l'air d'un con Quand j'ai couru lugubre à l'enterrement de Marinette La belle, la traîtresse était déjà ressuscité Avec ma petite couronne j'avais l'air d'un con Ma mère avec ma petite couronne j'avais l'air d'un con Hát ez az előbb felolvasott undergroundot, ez annyi mindenre szól, emlékeztetett, mert hogy egyszer ott van a Vörös Sándor, elképesztő a zeneissége. Ott van benne a vonat, az utazás, megjelenik az a táj, ahol te voltál a Rómával, meg talán a Portugáliával, hogy mi minden van benne, és egy picit beszéljünk majd a zenéről, hiszen ebből oda azt, hogy mennyire fontos az, hogy, hogy a zene meg a szövegnek a, a belső zenéisége. Hogy ami zenéket hoztál, az, az, az hogyan kapcsolódik a te, akár életedhez, akár az íráshoz, akár ahhoz a könyvhöz? Egyúde az felfedődik az első zene, a David Bowie, hiszen ő benne is van a könyvben. Igen, hát az íráshoz leginkább George Bessens Medinet, amit most hallgattam meg uh -huh. ő, ő kapcsolódik. Tehát én azt gondolom, hogy hogy az ő dalai, vagy igazából az ő megzenésített versei, azok nagyon nagy hatással voltak rám, mert szíthetőleg egyszer csak erre így, így rá, vagy ezt vettem észre. A David Bowie, hát ő belekerült a regénybe is, és egy közös-közös kedvenc mártával <síns> mindketten, és aztán ugye volt a, a Cezari hát őt, őt akkor ismertem meg, amikor, amikor Portugáliába költöztünk, és hát én nagyon szeretem őt, Zöld Toki énekes, mert hát meghalt. Meghalt pár igen, éve. Igen, de, és hát meghalt. Igen, de ez a szodád, ugye ez, a, ez az úgymond lefordíthatatlan portugál kifejezés, az, az pedig ez a hiány, vagy nosztalgia, uh -huh. vagy elvárdítás, annyi mindent foglal bele. És hát ezt mondjuk egy kicsit én is érzem mióta elhagytuk az országot, tehát hogy ez nem, nem, ez nem egy egyszerű dolog. Ez nehezíti az írást, hiszen az ember, nem tudom, valami történik a nyelvel, azt gondolom, hogy ha az ember elhagyja azt a nyelvi közeget, akkor vagy közelebb kerül a nyelv ippen ezért, vagy lesz egy ilyen furcsa távolsága veled, mi történt? Hát ő um, az első éveben nagyon közel, sokkal közeledkedik mm -hmm. hozzám a nyelv. Tehát hihetetlenül fontossal vált a, a, a, a magyar nyelv. És amikor haza mentem, akkor egyszerűen imáztam így az utcán lenni, és hallgatni, ahogy az emberek beszélnek. Mármint már Magyarországon, tehát hogy így, így elcsépni egy egy ilyen kiszólást, vagy beszólást akár. Tehát az, az, az kimondottan hiányzott. Ö, hát most már így, ez most már így, így megszűnt, vagy megszoktam, vagy nem tudom. Ö, viszont olyan formán így a nyelvvel tartani a kapcsolatot, ugye ma ez már, hát hallgathatom a klubrádiót az interneten, a barátaim, tehát hogy ilyen formán már ez, ez nem egy... Nem egy probléma, nem, nem, nem úgy, mint régen, amikor az emberek így elhagyták az országot, és, és aztán utána már így, tehát, hogy azt a nyelvet beszélik, amikor az, amik, az, annak, a nyel, annak az időnek a nyelvét beszélik, amikor elhagyták az országot. Tehát ez most már ugye így, így, így, így nem, nem, nem vetődik fel. Tehát nem, nem hát persze, lejön. de belül azért ez, ez, ez van is te kint. Igen, én franciául tanítok. Azért az egy isteni hely, hogy ott ö, ma azt gondolom, hogy legalább annyi inspiráció van, mint amennyi a mondjuk a távolságból adódó hiány a szodá. Hát igen, igazából rá kell jönni, hogy nem lehet meg minden egyszer az ember. <gül> Pedig milyen jó van, és akkor hát még igen. egy szöveg a fotelban. Mi már itt nem találkozunk, de még lezzene, és mindenképpen mindenképpen visszajövök elbúcsúzni. Köszönöm. és akkor téd a szó a fotelban. Egy pillanat. A fotelban dől a térdére a háttámlának, aztán nekem dől a háttámlának a térdére nekem. Nekem dől térdére háttámlának nekem. Mi lenne, ha egy kicsit pihennék, kérdezem. Nevet a hátámlának dől és elalszik. You may find Behind the wheel of a low automobile, You may find yourself In a beautiful house With a beautiful wife You may ask yourself Well... Heads a Lifetime című dalával búcsúzom. Vendégünk pirosvera író volt, akivel eltivesztettem Drágám című kötete kapcsán beszélgettünk, hozott néhány most született verset, és megmutatta azokat a zenéket, amelyek mindenképpen inspirálják őt, vagy számára fontosak. A jövő éten Kornis Mihály felolvasását ismételjük meg 1956-ról. Két hét múlva november elsőjén Szegyi János emlékezik majd Orbán Ottor és Sziveri János Addig is megköszönöm figyelmüket, búcsúzom a hangmester Csorbalászló nevében, és további szép estét kívánok. Martonévát hallották. Belső közlés. Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő Páimárk. Belső közlés.